Як дресирують собак Практик Фрост стояв біля стіни, абсолютно нерухомо, в абсолютній тиші, практично непомітний в густій темряві, немов би був частиною будівлі. Впродовж години, якщо не більше, Альбінос ні разу не поворухнувся. Не вирухнув ногою, не кліпнув, не дихнув так, щоб та помітив той видих, а його очі були прикуті до вулиці перед ним. Сам глок, та навпаки, лаявся, совався, морщився, чухався і облизував порожні ясна. «Чого вони так довго? Ще кілька хвилин, я чого доброго заснув. Гепнуся у смердючі канали, втоплюсь. Ото буде сміхота!» Він поглянув на маслянисту смердючу воду, що хлюпала і заходилася брижами внизу. «Біля доків знайшли тіло». Роздути від морської води таке страшне, що й годі впізнати. Фрост у темряві торкнувся його руки і вказав м'ясистим білим пальцем на дальній кінець вулиці. У їхній бік повільно рухалося троє чоловіків. Вони йшли ледь вихлюватою ходою, притаманною людям, які проводять багато часу на кораблі, і звикли втримувати рівновагу на хиткій палубі. «Ось і перша половина нашої маленької компанії». «Краще пізно, ніж ніколи». Трійця моряків дійшла до середини мосту, що простягався над каналом, і зупинилася десь за двадцять кроків від них. Глокта добре чув звучання їхніх голосів. Зухвале, впевнене, із просторічним акцентом. Він відсунувся ще глибше у тінь. Тепер кроки долинули з протилежного боку, цього разу швидше. Вулицею спішило ще двоє чоловіків. Один із них – довгов'язий чоловік у дорогому хутрі. Підозріло роззирався навкруги. Це, певно, Гофред Хорн Лах, старший мерцер, наша людина. Його супутник мав на поясі меч, а на плечах ніс важку дерев'яну скриню. Слуга і охоронець, або і те, і інше. Він нам не цікавий. Коли вони наблизились до моста, Глокта відчув, як волосся на його шиї настовбурчилось. Хорнлах швиденько перекинувся парою слів з одним з моряків, тим, котрий мав пишну коричневу бороду. — Готовий, — прошепотів він до Фроста. Практик кивнув. — Аніруж, — загорлав Глокта, — в ім'я його величності. Слуга Хорнлаха різко обернувся, з грюкотом кинувши скриню на міст і потягнувся за шпагою. Із темряви по інший бік дороги долинав тонкий бренкет тятіви. Слуга здивовано форкнув і повалився ниць. З цінею вигулькнув практик Фрост і важкою ходою рушив дорогою. Хорнлах спершу вирічився на труп свого охоронця, а тоді перевів погляд на кремезного Альбіноса. Потім обернувся до моряків. — Допоможіть мені! — закричав Хорнлах. — Зупиніть його! І їхній ватажок лише всміхнувся. — Це навряд! Двійко його супутників неспішно перегородили міст. Мерсер, спотикаючись, відсахнувся і зробив нерішучий крок в сторону тіней по інший бік каналу. В проході перед ним з'явився Северард, на плечі якого покоївся арбалет. «Якби то був не арбалет, або кет квітів, могло би здатися, що він іде на весілля. Ніколи не подумаєш, що він щойно вбив людину». В оточенні незнайомців Хорнлах лише дурнувато озирався – його очі розширились від страху та здивування, коли до нього наблизилися два практики і Глокта, котрий шкандибав позаду. «Але ж я заплатив вам!» – з розпачем крикнув Хорнлах морякам. «Ти заплатив мені за спальне місце!» – сказав капітан. «За вірність! Плата окрема!» Масивно біла рука практика Фроста опустилася на плече Мерсера, змусивши його стати навколішки. Северард підійшов до охоронця, підчепив брудним носаком свого чобота тіло і перевернув його на спину. Труп втупив осклілі очі в нічне небо, з шиї у нього стирчало оперіння випущеної з стріли. Кров біля нього у світлі місяця видавалась чорною. — Мертвий! — ні з того, ні з цього брякнув Северард. — Не дивно. Йому в шию влучила стріла, — відказав Глокта. — Прибери його, добре? «Бо зроблено!» Северард схопив охоронця за ноги і закинув їх на парапет, а тоді вхопив тіло під пахви і з силою крикучи скинув тіло з моста. «Так вміло, так спритно, так відточено. Видно, що він це робить вже не вперше». Труп шубоуснув у мулисту воду. Фрост тим часом міцно зв'язав руки хорлаха за спиною і надів йому на голову мішок. Коли в'язні почали зводити на ноги, він почав вищати. Глок та й собі пошкандибав до трьох моряків, розминаючи затерплі ноги після тривалого стояння у провулку. Ну ось і все, сказав інквізитор, дістаючи важкій гаман з залацка на свого плаща. Він затримав його над виставленою рукою капітана. Скажіть мені, що сталося цієї ночі. Старий моряк усміхнувся, а його обвітрене лице зморщилося, наче шкіряний чобід. Мій вантаж почав псуватися, і нам потрібно було вирушати з першим приливом, про що я йому сказав. Ми півночі почекали біля Смердючого каналу, і що ви собі думаєте? Виродок так і не з'явився. Чудово! Саме таку історію я би розповів у Вестпорті, якби у когось виникли питання. Капітан прикинувся ображеним. Але ж все так і сталося, інквізитори. Які історії можуть бути? Глокта відпустив Гаман, всередині дзенькнули монети. «З найкращими побажаннями його величності!» Капітан зважив Гаману в руці. «Завжди радий допомогти його величності!» Відтак він і його супутники розвернулися, сяючи жовтозубими посмішками, і попрямували до причалу. «Гаразд!» – мовив Глокта. «Не будемо гаяти часу!» «Де мій одяг?» – закричав Хорнлах, звиваючись на стільці. Перепрошую за це. Знаю, так незручно, але в одязі можна щось приховати. Залишаючи людині одяг, ти залишаєш її гордість, гідність і багато інших речей, які тут лише заважають. Я ніколи не допитую в'язня одягненим. Ти пам'ятаєш Салема Ревса?» «Кого?» «Салема Ревса. Він один із твоїх людей. Мерсер». «Ми піймали його на ухиленні від сплати королівського податку. Він зізнався і назвав кількох своїх спільників. Я хотів поговорити з ними, але всі вони померли». Очі купця забігали. «Обдумує свій вибір. Намагається вгадати, що нам відомо». «Люди вмирають щодня». Глокта прикипів поглядом до намальованого трупа Джувенса позаду в'язня, з якого по стіні стікала яскрава червона фарба. Люди вмирають щодня. Звісно, але не такою жорстокою смертю. Мені здається, що хтось хотів, щоб вони вмерли. Що хтось наказав їх убити. Мені здається, що цим хтосим був ти. У вас немає доказів. Нема доказів. Вам це просто так не минеться. Докази нічого не варті, Хонлаху. Але я тебе порадую. Ревс вижив. Він тут, далі по коридору, сидить самотою, реве і здає кожного мерсера, якого тільки може згадати. Або точніше, якого можемо згадати ми. Очі в'язні звузились, втім відповіді Глокта не почув. Ми використали його, щоб спіймати Карпі. «Карпі?» – запитав купець, силиючись приховати емоції. «Ти, звичайно, пам'ятаєш свого вбивцю? Трохи товстуватий штирієць». «Має рубців і вугрів, багато лається. Його ми теж схопили». «Він розповів нам усе від початку до кінця. Як ти його найняв? Скільки заплатив? Що попросив зробити? Все від початку до кінця?» Глокта усміхнувся. «Як на вбивця у нього блискуча пам'ять. Дуже багато на подробиці». На обличчі Хорлаха з'явилась тінь страху, але він зміг себе опанувати. «Це образа для моєї гільдії!» Заволав він з усією владністю, яку міг проявити, будучи голим і прив'язаним до стільця. Мій господар, Костердан Каулд ні за що цього не пробачить. А він близький друг очільника Кейлайна. Насрати на Кейлана. Забудь про нього. Крім того, Каулд вважає, що ти зараз у безпеці на кораблі, що прямує у Вестпорт. Далеко за межею нашої досяжності. Гадаю, що про тебе не згадають ще декілька тижнів. Обличчя купця витягнулося. «Чимало може статися за цей час? Ой, чимало!» Хорнах, облизав губи, він потаки глянув на Фроста з Северардом і подався вперед. «А от і починаються торги!» «Інквізитори!» – мовив він улесливим тоном. «Життя навчило мене одній істині. Кожна людина чогось хоче. У кожній людині є своя ціна, Геш. У нас глибокі кишені. Просто скажи, чого хочеш, просто скажи, чого ти хочеш!» «Чого я хочу?» – запитав Глокта, позмовницьки, нахиляючись в лище. «Так, до чого це все? Чого ти хочеш?» Хорнлах тепер усміхався хитрою, вдавано скромною посмішкою. «Як мило, але цього разу тобі не вдасться відкупитись. Я хочу, аби мені повернули зуби!» Посмішка купця почала в'янути. «Я хочу, аби мені повернули ногу!» – Хорнлах зглипнув слину – і я хочу, аби мені повернули колишнє життя. В'язень зовсім зблід. Ні, тоді мене, мабуть, влаштує твоя голова на списі. У тебе немає більше нічого, що могло би мене зацікавити, яким би глибокими не були твої кишені. Тепер Хорнлах почав ледлять тремтіти. Погрози минули, торги минули. Тоді можемо починати. Глокта взяв у руки аркуш, що лежав перед ним, і зачитав перше питання. Як тебе звати? Послухай, інквізитори, я. Фрост вгатив по столу кулаком і Хорлах відсахнувся, зіщулившись на стільці. Відповідай, блять, на його питання. закричав Северард йому в лице. Гофред Хорлах. пискнув купець. Глокта кивнув. Добре, ти є старшим членом гільдії мерсерів. Так так. Ще і більше того, одним із заступників магістра Калта. Як вам прекрасно відомо. Чи правда, що ти змовився з іншими мерсерами, щоб обдурити його королевську величність? Чи правда, що ти найняв убивця, щоб умисно позбавити життя десятьох подданців його величності? Чи правда, що ти діяв за наказом магістра Костера Дан який є головою гільдії мерсерів? Ні, Закричав в Хорнлах, чий голос зробився писклявим від паніки. Така відповідь нікуди не годиться. Глокта звів очі на практика фроста, в живіт купця врізався масивний білий кулак, і той, охнувши, майже сповз із сидіння. Знаєш, моя мама тримає собак, мовив глокта. Собак. прошепів Северад у вуха задиханому купцю, саджаючи його назад на стілець. Вона їх обожнює. «Дресирує, щоб вони робили всілякі трюки!» Глокта зціпив зуби. «А знаєш, як дресирують собак?» Хорнлах все ще хапав ротом повітря, зігнувшись на стільці, його очі сльозились. Говорити він поки не міг. «Досі на стадії риби, яку раптово витягли із води. Рот то стуляється, то розтуляється, а звуки нуль. «За допомогою повторення!» – сказав Глокта. «Повторення, повторення і ще раз повторення. Ти змушуєш собаку виконати трюки сто разів підряд, а потім починаєш усе спочатку. Вся справа у повторенні. І Якщо хочеш, щоб собака гавкала за командою, треба не шкодувати батуга. Ти, Хорнлаху, погавкаєш для мене перед відкритою радою». «Ти божевільний!» – закричав Мерсер, озираючись навколо. «Ви всі божевільні!» Голокта показав свою беззубу посмішку. Нехай буде так, якщо тобі від цього легше. Він повернувся до паперу, що тримав у руці. Як тебе звати? В'язень зглипнув слину. Гофред Хорлах. Ти є старшим членом гільдії мерсерів? Так. Ще й більше од того, одним із заступників магістра Калта?» Так. Чи правда, що ти змовився з іншими мерсерами, щоб обдурити його величність короля? Чи правда, що ти найняв убивця, щоб умисно позбавити життя десятьох підданих його величності? Чи правда, що ти діяв за наказом магістра Костера Данкаулта, який є головою гільдії мерсерів? Хорнлах у розпачі оглянув присутніх. Фрост і Северард не зводили з нього погляду. «Ну?» no. – запитав Глокте з вимогою. Купець заплющив очі. «Так», – проскиглив він. «Що кажеш?» «Так», – Глокте усміхнувся. «Прекрасно! Отже, як тебе звати?»